Kituwa chasoma na wewe kinasema Matendo yenye thamani Bele za mungu Kituwa pia ukasema Mienendo yenye thamani Bele za mungu e, Ini ni somo moja katika masomo Wili kijayo tutangalia matendo e, yasiyo na thamani Kipsingi yasiyo na faida Na haya matendo Au menendo tunoyona leo na wiki jayo Hiko katika mukta za wa ma mambo ya kiimani na kidini. Eh, lagini hata maisha yetu ya kila siku. Eh, maisha yetu ya kila siku. Hivyo eh, mfano, semu kubwa ya dunia hii, kwa ya tuwazo kwa, kwa, kwa maswali mawimata. Semu kubwa ya dunia hii, nikuna jayiko kweka hoja hii ya iki kitu. kubwa dunia hii, watu wanajali eh, anasazao, nilio siyo? Eh, watu wanajali anasazao, eh, yuko tayali a adrumu adanganye arelushu afanye nini ili kusudi atimize na no, wakati mwingine sio kushibisha tu tumbo kwa so, kushiba ni Mungu ametupa hiyo ili kusudi tu apate ma, pesa ya ziada maitumie vitu vya ziada vya kushibisha anasa zake tamaa ni vitu ambavyo wanadamu anaviweka mbele ndio sio lakini kwa Mungu havina faida vinatupa hasa bila sababu yake ni leo dunia imeweka mbele kabisa Kristo wameviweka mbele kabisa. Eh, kwa hiyo ni tukumu la mazabahu kama hii, kutukumbusha mambo ya mungu na mapenzi ya mungu katika maisha yetu. Ndiyo maana ya somo kama hili. Langini somo hili tutangalia mambo mazuri, mambo ya yenye thamani mbele za mungu. tofauti na haya ambayo tungezani ya thamani. Hii, vitu yenye thamani ni mtu kupata kazi yake akapata ya nyingi, akafanya chuchote na chutata. Ni sawa. Labna havinashida moja kwa moja. Lakini kuna vitu venye samani zaidi ya hivo Mbele za mungu Ovejue, nevejue Na wewe na kufatina mbali tuvejue hivo E Haindiyo maubele hai Ni kitu gani ambacho kuna mungu Ni kitu ambacho kitu gani ambacho mungu wanaweka tiki Anazime hiki ni kizuri, hiki na kikubali Kuzo so, hati maamambu yote lazima tuwe na amani na mungu wetu E Lazima tuwe na amani na mungu wetu Nguwe wambia ni mara maramia niwe na amani na mungu Uluko na amani na wanadamu wetu kimoho nataka tuone na maana wanada imara ni mia nimpendeze Mungu rukupendeza mamlaka ya dunia imara ni mia nimpendeze Mungu rukokuipendeza serikali ikirazim ni mbona tunataka tupendeze yote na wakati mwingine havipingani kimsingi lakini wanadamu tulazimishwa kupingana hebu tufungue tutasoma leo tunasema matendo au mwenendo ya kidini au ya kiimani yenye thamani mbele za Mungu wiki ijayo haina thamani Na ambayo, ii, kakundua kwamba, ii ambayo, ii na zamani ya mtu wuna wiki izayo, noo wanadamu wameiweka mbele batimani. Ii ambayo ina zamani mbele za mungu, wanadamu wameiweka nyuma ya viso govyao. Mwenye ni jamani. Wagati mingine labda ananza nikawa siyelewe visu. Na, mpaka ni ulizo kwenye. Somo kama hili, unazuko kusema ni somo linano kunyima amani kwenye mashapo. Kini kweli kabisa. Mingi nafyo tokoa tumepishana sikiola mungu wa, tokoa tunatuno masikio nye kusikia. Eh. Eh. Kwa hirika misa, masomo kama haya, niyo masomo ambayo ya nataikua tu ya sana asa katika nye kati maso. Ni kitu gani ambacho kina kina mungu wa nakipati kina kukubali ya katika maisha hako, katika mienenda. Wakati mwingine wa kika kugarimu. Kika muda mnda, kika kugarimu mweneno frani, kika kugarimu kujitenga na vitu frani, nakini iwe, kama ni hivu na iwe hivu anyway. Kama ni hivu na iwe, iwe. Mm hivu. -hmm. E, mtufungwe katika kitabu cha Ruka, Ruka mlango ule. Tuwase na vitu mbago, eh, mlango, nguwe gumi, najua wakristo wa tuswemi sana Biblia, inasoma Biblia. Na badu unampango kusoma zaidi. hii. E, Nagini wakristo ingi mnao ni fatirata mlewa kwa abuswemi sana Biblia. Eso basi. Na, na leo wa tufuate hekuto kuanza mbali kabisa ndio kabisa. Kwa hiyo hata nikirudia mstari mara tano nani ya siku ndio narudia kwa sababu unajua kukupata muda kuhudia. Kristo mzuri husoma Biblia mara moja kwa mwaka. Kila mwaka. Yaani unaanza mwanzo mpaka ufunu. unaweza sio lazima ufuate kitabu kwa kitabu lakini unaweza kuanza na agano jipya ukamaliza mimi wanaanza na agano jipya na limaliza mapewa anaanza kupambana na agano jipia, Wakachua na kwa narudi na huku na nye maakana. Sipati hasara na hilo. Mutasema, jemani anajitesa, huyu anajitesa. Ah, okay, I don't care. Ukisema anajitesa, I don't care. Mimi sitesiki. Mm -hmm. eh. Kiona ya nanteseka basi. Nawe kama unachaji una, una, wa mungu basi, libebe hilo nawe nifanye. Yesa eh. kasema na ina kafanye hivyo na hao taishi. Luka, eh, Luka mnangwa kumi, mstani maharufu kidogo, ni marufu kwa mtu anayesoma somo la Biblia angalau mara moja kwa mweka ni, ni mgeni kwako uka mlango ule wa 10 Biblia inasema eh ruka 10 mstari ule wa tuanzie mstari wa wa 40 inasema hivi lakini madha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi akamwelekea akasema bwana huo ni vibaya hivyo ndugu yangu aibu niacha nitumike peke yangu Basi, mwambia anisaidie. bwana akajibwa kama mwambia ni Yesu. Martha matha. matha Una sumbuka na kufazaika kwa ajili ya vitu vingi. Lakini kinatakiwa kitu kimoja, tu. Na maliamu amelichagua fungu nilo jema ambaro hata ondolewa. Ukiangalia, Yesu akihubiri mwenyewe. Nili nafanya tu kunukuma neno yake na kuyafafanua kwa lugha kiswa hiku. Akihubiri mwenyewe. Ana kuna watu wawili kuna madha na umu wake anaitwa Mariamu wote wako katika mambo ya kimungu wanamtumikia Yesu ameingia nyumbani kwao madha yuko anamtumikia labda anamchemshia maji akunawa migu, labda ya kuoga labda anamtosia mafuta mpake, kichwani labda namtendea vitu vingi anashughulika na mwili wa Yesu Kristo Mariamu anaonekana kama mvivumvivu mvivu. yuko busy anasikiliza neno la Yesu Kristo amekaa mguni ba Yesu, anamsikiliza Yesu akimubiri, akifundisha aki habari za farmabinguni. Huyu anaye, anaye, mungu wala hamisifii. Huyu mta likuwa hana ni ambaya, huyu maa, alikuwa anahangaika na utumishi mwingi kwa, kwa jiri ya Yesu. Lakini alikuwa na vitu, visiwa kuwa na thamani. Kwa ni Yesu alimusifia kwa makito, wanachikifanya na no uchamsingi. Alimambia, huyu ambaye, haonekani kutatarika na kuangaika. Yuko tu anasikiriza neno langu na amini na kulitenda ila shaka. Kwa alikuwa ameamua Anasuma huyo anache kifanya kina thamani. Kitadumu hata mina ile. Ilo fungo hali ulichagua. Ha hata ondoleo halita potea. Uwewe mkristo ulioko hapa na wana fatiria. mina Na hey, yote yule. Utakapu chagua neno langu. Uka... Chagua kuhu, kusoma neno la Mungu na kulitenda na kulitiisha umechagua fungu lililo jema eh umechagua fungu lililo jema leo ukristoni huku kwenye maimani ya wanadamu nje hata ukristo watu wako busy na kufanya utumishi mwingi kwa jina la Yesu kama huyu Mariamu ama kama huyu Martha kwa jina la Yesu kamili wana, wana tunajenga hospitali ya kanisa. Ye, hiyo kanisa simeje kwa jina la Yesu. Hizo ndio kazi lazima wanazofanya na thamani. Ndiyo. Wanakuambia tuko tunajenga shule, alafu wanaweka ada kuliko ya, seko, ya, se, ya serikali. Ada ya shule za serikali ni cheap ni ni, ni ni ya chini kuliko kuliko ya, ya, ya, ya shule za dini, Ndiyo siyo. Eh. Hey. Ndiyo kabisa. He. Pereka mtoto wako wakasome muimbili, pereka mtoto wako wakasome eh, chuo cha, cha, cha katoliki bugando. De yake ni mara tatu, na wa muimbira natoka meiva kuliko uyu wa bugando. Matibaye. Wa sirikali. Ni nazo wako njeni kwa Aina ah, upaya kufanya hayo. Lakini nguvu liyo zitumia siji unajenga choki kuu. Hamna shida sana. Ulefanya nini? Lakini ni wapi umefundisha ufunuo kufana. Ni wapi umefundisha Danieli Ni wapi wakumusha wa kristo wako walio jadunia nzima Kusoma mazo, kutoka, e, mambo ya walawi, hesabu, kumukumbo na tolati, yoshua, wamuzi, rusi ukaendelea endelea baka unamaliza ufunu Kwa sababu umechagua fungu kama ramatha la kuhangaika na utumishi usio kuwa na thamani sababu tuna sisitiza, saumwa so, Mambo yenye thamandi mbeleza amu. Hebu niambie e uzito na umuhimu asomo kama hili katika maisha ya kristo. Mwenye masikio ya, ya nai usikia. Manki kuna wa kristo pia wana masikio ya masikia. Unajua kuna magonjwa, unajua sikia kuna kitu kina hito kidonandumu. Dondandumu. Mm -hmm. e, miengini inazaka tokana na kitu na hito ki diabetic food. Inazaka tokana na na, na, na na sukari. E, inazaka tokana na wadudu, wasiwa kawaida. MK jamii ya Chupa Cross lakini sio TB kamili wapo wako wengi unaweka kila aina ya antibiotic wala haisikiki na tema wa kwa Kristo ambao hata ukimwambia neno la Mungu kiasi gani kuna watu walimshinda Yesu kubadilika mwenyewe anaahubiri mchana na usiku mchana na usiku wakatoka watu lakini nakwambia wewe unaisikia Eh, maneno ya samani katika maisha. ni kitu gani chenye samani mbele za mungu wako ni enene vipiri kusudi ni hakuna kitu kizuri kwa wewe mkrizo mimi na nena kujua ni nini kinapendeza mungu katika maisha macho mungu wana kipatiki lakini mfano ni mzuli kufano tungeishia hata hapa makarisa mengine kusomi ya mstara hata haufufanu wala hatu Kihani hata huu tu peke a kemi sial miata tuliyo soma, huko kumi, arubaini arubaini mjadu ya ambiri yahama huo mbuoil, mungu zake lazari. Yana tosha. Tumeona baka sasa ujumbe kuba ni kuama, kulisikia neno la mungu, yule sema na kulitenda. Kama juu yake. Ibi, Yesu alipokuwa na onoka, nisema, ni ulimenguni kote mkajenge shule za kutosha. Ene ulimenguni kote mkajenge maustara. Ene neni ulimenguni kote mkwekeze katika usafiri wa treni. Kama kanisa. Ifu ni utumiti, usio na thamani za mungu. For sure. Lakini ndicho wa kristo, leo hiu kristo wa leo akitake kufanya assessment. au tathmini ya kanisa zuri mimi anaangalia ni lipi lenye miradi mingi e ili limeenea lina lina vivuo vitano lina ostali saba lina lina ardhi kubwa limeshika wamejipanga wana, wame, wame wana piga mahesabu ya miaka 100 ijayo wale wana ufahamu hata kesho bino sema usifikirie kesho kesho sio ya kwako eh ama ndio ni kweli sio kweli Unaweza sisemeni se hiyo useme hiyo ni kama neno ni kweli. Kweli. Dume ni nini? Kusikia sauti ya Kristo, kusoma neno la Mungu na kulikubali, na kulishi. Kuna mengine atakushinda, kuna mengine utaweza, lakini unapambana nayo kila itapapo leo ni muhimu kuliko hayo mambo mengine yote. Yote. Yote. Emtunika katika kitabu cha Yeremia Hemu tumarezee, tuwazo tu kwaza na matayo, kabla kwenye tukwa kwenye ruka, rudi kushoto, tayuruka, malko, na uje kwenye matayo, matayo mlangu wa saba, pivyo na sema ito. Toto saba, hemu tili ya rakaraka kidogo, hemu, matayo saba ishina, asema, sikilu maneno na Yesu Kristo. Ayamamu watu na ubiri, ya metuka kinwani kwa Yesu Kristo. Mwenye, inafanya tuku lasoma. Asema hivi, matayo saba basi kila alisikia asikiae, hayo maneno yangu. Yona no Biblia ndugu no zangu. Sikiliza pata anazopata kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Kristo. Na lazima hivi. Basi kila asikiyaye hayo maneno yangu na kuyafanya, kuyatenda. Atafananishwa na mtu mwenye akili. kuna kitu kizuri kama Mungu anaposisimia mtakosema huyu ni mtu mwenye akili. E, Unajua mara nyingi Mungu alikuwa Yesu alikuwa anasema mpumbavu, mtu failure mpumbavu. Eh siku bahari kuytompambao kwa mfano sifa nzuri eh lakini huyo mtu Yesu Kristo anamsifia wao wamwambie kama unataka sifa za Yesu kama unataka kuwa vizuri na Mungu wako ni msikilize hii sauti anasema hivi basi kila askia man, haya maneno yalo kuyaskia maneno ndio sifa hiyo ndio niicho na kuyatenda hata na mtu mwenye akili, alia jenga nyumba yake, juu ya mwamba, mvua ikanyesha, mafuriku ya kaja, pepo zikabuma, zika ipigia nyumba, hile isianguke kwa maana misingi yake imejengwa juu ya kristo, uka nyingine juu ya mwamba. Jenga maisha kujoma. Emu ni wambie, kujenga maostali, si na manini, na mwamba, ni matawa mifando ya vitu, lakini viko vingi wala vitu. Uingini wanajenga mahoteli, Eh ambapo wanafikia wanafanya ufusuka huko. hoteli la kanisa, hoteli, apartment za kukodisha, viwanja vya kuuza. Project siji wengine wanakuambia tuna tu, tunakuwa na kilimo sijuu cha cha ushirika wa cha kanisa. Na, e, sawa. Maume maliza ufunuo e, ndugu. Eh wanakuambia hayo mambo yanaweza siwe mabaya. Hivi wewe unauliza swali zuri dogo tu kiraisi si labda sio sura lakini tulize swali kuvaa viatu vizuri visafi kabisa vipi kuna tatizo si ni kitu kizuri ni kitu kizuri si vipi ukitoka ukavaa viatu kabla hujavaa nguo yani ukatoka na viatu safi vipi kabisa lakini hujavaa nguo unatembea utaonea fanya kosa kubwa si ndiyo kile le viatu vina jida Shida ni kwamba kuna fitu ya kabla ya viatu ujarisanya. Hey, <laughs> haya mimi mi ni kuwa cha, kuwa Shida Inapendeza penesa siniyo, <laughs> na ng'aa na penesa. Hey, si na taniatuwa sifanyi usi na Kristo ni ya penesa baadaye. Yeye ikitogea ni katemia sina shati sina nguo Ila ni mepi safi Nitakuwa isafi. Nidakua ni meka Amerika, ndakuwa mbijinga siniyo. Ndio hiyo, unaenda, huja hubiri uokovu, huja hubiri utakatifu, umefundisha watu ku, ku, kushika mama sanamu na gani lakini umeweka na viatu mizuri, umeweka na austali, umejenga na, na, na, na miradi mizuri, na nini, umenunuwa ume, ume na trainees, unanunuwa una na jeti ya, ya kurusha mtumishi na nini, lakini watu hawana uokovu. Ni mtu anayetembea na viatu vipya safi lakini hana suruali, hana shati, hana nguo. Haina maana. Kuna vitu vizuri unakatikia ufanye vinakuwa vizuri wapo kuna vitu vingine vimevitangulia. Hiyo miradi uwekezaji ifundishwe kwa mwaliza kupeleka injili nyumba kwa nyumba, umetoka nyumba hii umeenda nyumba hii, umeimaliza bila yeye kote mkaibiri injili. Maliza hiyo gazi, baada ya kumaliza hayo fanya na hayo mengine. Hiyo ni wa mfano mwingine au imetosha? Ha, tu tuishie kwa hiyo kwa leo. Basi, okay, nitatoa mfano mzuri, nitatoa mfano mwingine. Kwa mfano, ushaokuona nyumba mpya imejengwa imekamilika iko safi imepigwa rangi nzuri. Kwa kutalabda rangi nye upe, safi, nangaa. Yani mbako kiangalia, unangopata kukusa. Iko safi, sindyo. Inapendeza, ipendezi nyumba kama hini. Rani nyumi mepikwa vizuri na nini? Sawa. Rangi hile. Sasa, chukua ile rangi ya nyumba nzuri kabisa Nenda, kaipake kwenye vile vijinani. Vile vibanda vya majani. Ndome vipaka bi. vya. Vijumba vya ma ile rangi takuwa inapendeza tena. Kwa soo, siyo mahala pake. Yani... Kitu kilicho takia ta utangulia, ukuta imara na nini, haujafanyika kwa hiyo naeta rangi mwapoteza mna. E, jenga kwanza imara, jenga ukuta imara, alafu malizia kwa hizo rangi lipu utapata kitu sa hiyo. Anza, anza na kazi ulio tuma na Kristo alafu na hiyo ya duniani na hiyo ufanyo. E, ya niulize, Kristo alikuwa na uwezo wa kujenga zio, alikuwa hana uwezo kujenga. Alikuwa na uwezo kujenga ustana, alikuwa hana uwezo kujenga. Alijenga ngaka. Alijenga vio vingapi? Alinunua ardhi kiasi gani? Je, alihubiri injili au kuhubiri nje? Aliweka kitu ya kwanza ni kuhubiri injili, roho zikapata uzima wa milele. Tufanye hivyo. Wewe wame watu watabishana, watu watatukana lakini hawezo kabishana na haya maneno nayewaambia. Hawana uwezo kuzima ni maneno ya kibiblia. kwae hauwezi atakutukana ataziba masikio atabisha atakuchukia akipata atakufanya yote lakini haweza kabisa na hii kweli iko wazi amen kwa hiyo anasema mtu anayesikia maneno na kuyatenda atafananishwa na mtu anayejenga nyumba alifanya kitu kizuri kitu chenye thamani anasema lakini yule atakaye asikia asiyatende kwa hiyo kuna kusikia na kuyatenda hiyo ndio Bado tuko katika hoja ile ile kitu ya kwanza cha thamani ni kusikia maneno ya Mungu. Ngoja niwaambie wokovu hauji kwa matendo mazuri hauji kwa nini? Na maana matendo gani? Matendo waliojipangia mtawaambie matendo mazuri ni nini na hii hii lakini wokovu huja kwa kusikia neno. Mani, hii, maana tunakolea kwa imani, sio kwa matendo na imani inakuja kwa jinsi ya kusikia neno la Yesu. Amen. Mkisome katika kitabu cha Yeremia. Bado, ninawaonyesha mfano wa vitu. Kama ni unu utangulizi, itakuza vitu wichache sana, lambavyo uh, si wichache sana, kini wichache kiasi. Sumo kama hidi, ngeza kulibili hata wikita tufuri, kitanofuri. Kini, uh, sema siyo nika wafugubili kitu kire kire kwa mdaote. E, Mkisome katika kitabu cha Yeremia, joke, sichoke, sichoke. Wewe mimi neno la Mungu linachosha wakati. Ninahitaji kutumia zikongo vyote akili iwe pale. Nguvu macho awe macho yasikie, masikio askie macho yaone. Sio unawaa nadhani wewe. Macho hayaapo, masikio hayaapo moyo haupo kiwiliwili kimejaa. Tere. Eh. Hey. Ni sababu mtu anapotumika katika neno la Mungu anacho Kwa soo anakuwa metumia viungo viyote. Yes. Kwa katika kitabu ya Eremia mlango ura saba, kwa wa shina mbira maana? saba shina mbiri, Eremia shina sema, maana si kusema na baba zenu, wana siku wa amuru kwa habali yeza sadaka za kuteketezwa na thabihu, siku hili nilipu katika nchi ya Misri, msanu wa tatu, lakini naliwa amuru neno hili, nikisema sikilizeni sautiago. Wana kiswemeni, biblia, kubirini, mwazo mpaka ufunuo, diyo manati. Anasema siku wa ambia sadaka, siku wa mfanya nini, anasema katika kitabu cha Amos, anasema hivi, Ile miaka yote albaini ambapo, nye munataka kulazwisi kuneotea retea sadaka, munanijima miyoyeni. Ile miaka albaini yote mulipo kwa jangwani, hamlimi hamufanyi nini nawalisha. Miaka yote albaini, kuna sadaka mulio niretea nye. Mbaka mnye mutake kulazwisi kusamu kama ni kuangira, labda sadaka ni ucho muhimu mbele au. Azima lakini, nini wataka miaka yote albaini. Kuna kitu mnikuanacho miaka yote albaini ni jangwani ni masikio na mioyo. ndoni nitaka ah e. nasema je mni niletea sadaka miaka 40 eni wana wa Israeli mnaotaka ku eh, ni, ni ni ni ni sawa na mzazi na mtoto mtoto labda atokee hataki msikiliza baba hataki msikiliza mama alafu akapata labda mshahara akawa anataka labda usikivu wake au thamani yake inapimwa labda kwa kuchukua elfu 1200 30 anawatumia na mzazi Na ya na nazwa kwanza je, ile miaka 25 ulipoka ujapata chochote, uli chochote, lakini sinikuwa nataka unisikilize, hiyo uruse wetu Mpaka unakuja, unauna shingevu 20 amsini kwa mwezi ndo, iwe ndo kipimo chao samanya. Pada, mfano Kwa ya na, ana wana waizu ya hiri, anasema, nye mnataka mm. kuleta vitu ya samani, vyenu lakini mimi kwangu sio samani. Muna niletea sadaka zako teke tezoa. Muna niletea. Semu ngini na sema mimi nimeshiba kila kila kila vitu. Jote hivu muna niletea ni maria. Muna kwambia kuna vitu mbapo siyo maria mungu ni maria. Roho yako. Moyo wako. Nafsi yako ni zako Ni maria kumunyeo. Na mimi. Lakini ukizema siji na mperekea mungu. Lahabu. Niza kwake. hukutengeneza. Kitu ambacho mungu amekupa kanipa cha kumiliki ni nasi zetu. Tunawenzu kwa mpa, tunawenzu kwa mpa shetani Tunawenzu kwa baki, kama kwa vote vile Lakini, unuisho wa maesabu yetu ya duniani Bado ataitaka Alitupa ili kusudi, tuitumie kwa vipawa na tarana e. Kwa hiyo, yere miya saba shina mili Na imeongezea hoja kwamba e. Kuna vitu vya thamani na vyote, Paka sasa tumuhona kitu ya kwaza ya thamani Paka sasa ni kwenye mistari mitatu ya kumusikia mungu, kusikia neno la mungu, kusikitiza biblia yake, tunasema na kuyatenda. Wanya ni nikupe samari. Samari ni kama ufupisho. Nikupe samari ya mambo yenye thamani mbele za mungu. Yako, ma, ma, yani naweka katema kundi matatu, uondoke na ujumbe wa samari. Kitu ja na kabisa jenye thamani kwenye maisha yako mbele za mungu kabisa. ni wokovu wako ikiwezekana na watu wako walio kuzunguka kama ni mama na watoto umewaza Eni baba unachomewaza na ndugu na wazazi wako na kule wewe unapookolewa wewe na watu wako sio kitu cha kwanza kabisa ambacho unaweza kukipata duniani kwa sababu ndicho kinafungua na vingine kwa mfano anaweza katokea mtu Kwa akawa kiongozi mkuu akajenga mbinu. wakasomesha watoto wa dunia yote na watanzania na watu gani alafo kama hana wakovu, badu kwa anahasana kitu cha kwanza kabisa, kitu cha nyethamani cha kwanza kabisa ni kuakikisha kwamba umeokoka sasana na inavyosema sema Biblia umeokoka na inu, ume na hukumu ya jihana mungitakayo kuja manadama taka povua hili vazi hili mwiri na hapi you know, kitu cha kwanza kabisa Kwa sababu, ito, ito kisipo fanyika, vingine vyote vina, vina kuwa batili. Ndana melewa hali. Mm. Hei, mm. kitu cha pili. Ito cha kwaza ni okofu. Wako na watu mungu waliokupa. Hakuna kitu kibaya, nusu ukakuta, kuna baba mcha mungu wanajua mama mungu lakini watoto wake, wako duniani na hawata haupuwae kukolewa. Hauna kuta kuna mama, bla, nao si wajua kini. Ha, lakini, hana watutu waki haja wai kuwajulisha mambo ya mungu. na haj, Hana tarifa kusu wamewakolewa haja wakolewa. Kukolewa na ni kufanya nini? Nyereze seno. Ni kusikia neno habali za kufa na kufa kwa Yesu Kristo duniani. Kwa ajiri ya kulipia, yani kule kufa kwa ke, ikawo ni malipizi ya manadamu, makosa na matendo ya manadamu, ma kila manadamu, mwenye kujua sheria, mwenye ufahamu, chana watoto wa changu. Kujua hizo habari, amazo na ni ndo kusikia neno, la wako, kuriamini, kuna watu wanasikia hizo habari, na ni wengi, leo dunia habari za kwamba, hivu nadani, ukiwaruza watu wa dunia hii, wengi wasiwa ukulewa kabisa, kwamba, unatukunayambe kwamba hawajasikia, kwamba Yesu Christi wafia wanadamu, na kwa ajili ya dhambi zao walishasikia kristo kikosa pale sio kusikia Kitu kitu kikosa ni kuamini e. na kuamini ni maamuzi ya mtu hivi kwa mfano nitoe mifano au napenda kwa mifano kotokee labda simba na yanga zinacheza mtu aka sikuna watu wengine anaamini na kumwambia simba atashinda Kwaani anakuwa nakua na mungu kwa mba wewe nena kaamini sinu. Kaamua mainyewe. Imani yako ni maamuzi yako. Mtu anayi kuambia, ni mimi ni meamua katika chama labda cha ECT wazalendo. Amini katika CCMU, katika, CCM, katika siji itadema. Ni maamuzi yako. Na siku wa kiamua edha, kaacha kuamini huku, akahamia huku. Na wapo? Eh? Vile vile ambabu nesu kakamuwa kasema na amini katika Yanga. Na amini katika siji Barcelona. Na amini katika... Makini vile vituwe ni imani. Ndiyo sababu vina chukua na fasi ya imani. Ndiyo sababu mtu mkua rathi. Haena kangaria mpira. Asine katika ibada. Kwa soa nakuwa mewai kwenye imani ya kiri. Kwa hiyo kile unachokia amini. Eh, ndicho. Ndiyo njinsu liyo kichagua. Kwa hiyo chagua ilivo sahihi. Kwa amini ilivo sahihi. Kitu cha piri, kwa hiyo kitu ya kwanza ni kuamini, kwa baada ya kuamini, abali za kufa na fuka wa Yesu Kristo, kama malipizi ya zambi zako na zambi za olimengu, za walimengu, watu olimengu, wa, wa zamani na wajao, ote wale, hatuwa ya tatu, muna sema ni kutamuka kwa ukili, Kukiri. E. Kamini moyoni na kukiri kwa kinjotaku, warumi mlangu wa kumi, msadu wa kumi, na msadu wa, wa tisa vile mimi. Eee. Hiyo ndio unakuwa umemiminiza wakovu. Wewe wamii watu wanaweza kaa mimi kwenye dini, wanaweza kaa na tena matendo mazuri, wanaweza kuna watu makanisa, ata hata mamiskitini unakuta wana watoto wanawalisha. Una watoto wengine wanaishi hawa hawana makazi, hawana nyumbani, hawana wazazi au vionje vile wametelekezwa au akini ukiwa ni kazi ngumu kuifanya Lakini kuambia kwamba kuna Yesu Kristo anaokoa unawezo ukawawa Nicho kinacho watu Wendao mbinguni na wasuwe na mbinguni Yesu Kristo kumamibu eh. Kwa kitu cha Kwa kitu cha ni ile imani ya mando okovu. Kitu cha pili Kitu cha pili Ni thawabu Tutakazo zikuta katika uzima Wa milele Thawabu ni, ni, ni, ni zawadi Ni... Ni, ni malipo wamba uto ya pata kwa mungu. Sasa hiyo, ni mpaka omeesha okoka, uweze kufika kule uzikute. Kwa kuokoka, uteni matendo, a ni kuamini. Iye inakufikisha, inakupatu tikete ya kumigia minguni. Sasa utakafika minguni, umemufanya nani nini kristo. Kitugani gani ya kristo. Maka ishii kuamini pekia. Eh. Ni kitugani. Eh. Eh. M... Mm. Ni sawabu katika uzima wa mire. E, kitu cha tatu, mitu nye samani mbele za munu, cha kwanza hukovu wako na watu wako cha piri, ni sawabu. Na hii mara nyingizi sawabu, sawabu ya kwanza kabisa ni kuwapeleka watu wengine kwa priest. wa Wambali, wa yani, yani mtu ambao hamdwani, hamna damu, hamna nini, ukamjulisha mbali za uzima wa mirene, haka fungulua wa minguni. Iyo sawabu, huko jukuliko nyingine zote. Lakini hiyo siyo kukoka, huko ni sawabu tu, ni kukarishwa katika viti vya juu katika falme ya mbinguni. Lakini mbinguni hawa lingani. Yesu alisema, mkuu hapa duniani kama ana mzazi ni mdogo kabisa katika falme ya mbinguni. Mbinguni hawa lingani kuna wadogo na wakubwa. Hakuna kitu kizuri. Yimi wewe kwambie, kuwa mdogo duniani hapa ulipo. Unapoona mtu mwingine anaita ule wa leo anakuwa waziri, kesho anakuwa si waziri mkuu, mwingine anachukia anakuwa rais. Mimi natamaniisha duniani kwenyewe tu kuwa mdogo haina ni kitu hakina sio kizuri sana. Sasa vipi mbinguni? mbinguni unapenda nani niwe mkuu. Kushutumaambia mbinguni kuna vieo. Eh. Kitu cha tatu hiyo ni wao ni thawabu utakazokuta mbinguni au zawadi au e, malipo ya Mungu. Kitu cha tatu ambacho kina thamani mbele za Mungu ni thawabu za hapa hapa duniani. Na ziko katika utaratibu wao. Cha kwanza kabisa ni kupenya kuingia katika ufarma mbinguni doko. Cha pili ni kufika minguni ukakuta eh mataji yako yamewekwa. Kama ya Paulo. Eh. Paulo, uwezo ukafika mbinguni kalingana na Paulo, hata ufanyeje? Utamkuta yuko juka vitu vya juu. Alafu sababu za hapa duniani. Sababu za duniani, yani kuepuka mapigo ya dunia, kupata baraka za Mungu, Mungu akakuku. Wa sasa watu mara nyingi wanapambana na hizi. Nazo wanapambana nazo kwa vibaya, yani wazee ndivyo wanaenda ndivyo sivyo. So, Mwanangu yeshakuwa refu. Wewe niambie. No, Ngoja niwafafanue vile vitu vitatu sasa. kwa mtu asimu wako, mpacho yani mtu asia wako, pibiria nasema na amba nisifungue kule kwa jiri ya mta, matayo mlaungwa kuminasita, msima washina sina, matayo kumina sina sina nasema, jie, itamufaidia nini mtu akipata ulimengu wote, na kupata asara ya nafusi e, eh, yani, umeenda, umepata sababu za duniani, umepata vyeo, umepata kila kitu, ukifa wanataja sivi yako, paka inatisha watu, lakini unasimamu una katika ukume ya jana, Yana e, zima haina faina. E, Utoke hapa huyu alikuwa siyo katibu mkuu wa kitu gani. Huyu alikuwa siyo ameenda umoja taifa, taifa. Sijamerudi akawa nani? Sijyo nini? Alianzisha nini? Kuna shule kama tano zinato kwa jina lake. Alikuwa alinasimama. Biblia inasema Mungu hana yani Mungu haangalii view view mtu ah mtu alikuwa duniani anaheshimka koje na mimi nimpe upendeleo. Hapana Mungu hana upendeleo. Anakusimamisha kwenye hukumu vile vile. Na wale wanaotoa wakubwa duniani, mara nyingi mbele za Mungu wanapigwa. aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa. ngome yake inakuwa kubwa for sure maneno mabovu kidogo <tos> eh Yesu anasema mimi nikuja kutu yaani kusudi na uzima na kisha wao na pote mbona nakwambia Yesu Yesu anasema wewe na Biblia inasema katika kitabu cha Matayo Kumi, 10:34 sina muda wa kwenda niko na kuonyesha uzito wa za wokovu kwamba ni mkubwa kuliko vitu vingine ndio vitu vya thamani ndio hivyo licho ya kwanza najua kabisa na leo hii makanisa hayajali hivyo yanajali kuvaa yanajali faraka kupata mtumba kupata kazi usijui kushinda kesi vitu kama hivyo vya kipuzi puzi pokovu hawajali kabisa eh havina thamani hivyo vina thamani ya chini havina ubaya kuwa navyo lakini kuna vya kwanza kabisa eh bibi anasema katika matendo 10 30 nenguja ni. hapa nipafungwe kwa jiri ya munda e, kwa jiri ya munda matayo 30 nenguja 6 yato kuhisufungwa matayo 16 shina 6 sikuifungwa hila e, nimeeleza na mba ikaye moyoni kilogo mikumbuke lakini matayo 10 nenguja ni isome matayo 30 nenguja minasema hivi msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani la sikuja kuleta amani bali upangu Emu angalia malengu ya kuja duniani ndo, ndo makanisa ya nafundisha watu kwa makanisa yao Kwa mba, ah, Yesu hakuja kuleta amani, alikuja kuleta upala, nicho wanafundisha, wanafundisha vitu vingine. Sasa tumwamini na tumwamini Yesu mwenye wanafundisha kicho mleta, au tuwamini wanafundisha kwa makarisa yao. tuamini Yesu. Yesu nasema, mimi sikuja kusuduwe na amani, mambo yako, hivyo vitakuja kama nyugeza. Ukisoma katika Yohana, kumi kume nasema, nimekuja kusuduwe na uzima, nakisha wawe na wotele. Yani negolangu kubwa, nimekuja wa wakolewe, uzima wa mileni, nicho kilicho nileta sehemu nyingine assema katika garatia mo wattu sehemu fulana asema hima si batili neema ya mungu. iwapo wokovu unapatikana pe eh, haki inapatikana kwa matendo basi Kristo alikufa bure leo eh. hii Kristo wa wa Kristo Kristo alipuja watu akafa ili kusudi watu wawe matajiri wapate hela nyingi. Kuna mtu wangu tena wakariku, tulai kubishana. Eh, wakulinto, wakwanza, mulango, sijiwa nane na watisa. Chris walikuwa masikini, kusudi tuwe matajiri, tuwe na dola. Nanini? Kutapotea na dola zanko. Eh, kutapotea na dola. Na hana, na bajumaya na dola zanyo na kutahanasa. Yani, mtu ana, ana, ana, ana anawekeza siya mbapo hana chochote. Hey, eh, wambi, wakofu nafatika na mbule, unawekeza katika wakofu, Bila senti, na ekchori unatakua Kese bila senti Ne Kwa hiyo tume, hili ya okovu Nazani rimeleweka Na okovu Nazani na rimeleweka Ndiyo, ndiyo kitu cha kufanza ndio kitu cha samani Ndiyo kitu mtoa yesu, pliso dunia Binguni, hakaacha enzi na mamlaka akaja akafa haka thalirishwa Haka uawa, kateswa Hakaishi maisha ya shida Hakaonja matatua wali mwengu ili kusudi Upate cheo kikuba duniani Ndiyo sababu Hini kusudi Upate na fasi ufunguluwe milangwa Ndiyo sababu Kwa hiyo ndio kitu chakwaza Kwa hiyo uleza kitu kilicho mtoa yes umbinguni Anakwambia misi kuja kuleta amani Kuleta utajiri na nini Nime kuja kuleta upamba Na vita ili kusudi hivyo katika kule kupambana na vita Uweze kukolewa Kitu kimtoe mbinguni, unatukuni ambia kwa mba ni kitu nye samani ndoko. Imi mwaya nulize, unahitaji kufa kwa yesu na kufufuka ili kusudi uwe na kampuni kubwa kama baresa, siya maamini yesu. Kuitaji yesu katika hayo. Lakini wanakwambia tuende kwa yesu, tuwe kama baresa. Tafuta miaka kumi itapita, hata hajawahi ikunono watu Wakati wanakwambia, tuende kwa yesu, kuwa kama baresa. Ni nyana. Eh hey. Nilisasema hawa hao wanaoimba baraka za uongo za mwilini ndio ndio kundi maskini kuliko wote Walokole ndio maskini kuliko wote Ni maskini kuliko hata wakatoliki Ni maskini kuliko Wahindi Wahindi Wa hapa hapo ah, hagini wanaimba baraka. Kwa sababu wanaimba vitu yao, inyewe sivu wa mungu wa licho anamu viimba. Wamekezi katika wakovu wa kwele. Na hayo mengine mtaongezoa kama ziyari. Mwe wambie, selimani ya ripa urizwa na mungu. Masema imni ambie kwa jiri ya tawuti. Kwa jinsi tawuti baba. Imni ambie chochote. Nita kutendea. Selimani hakuwahi na utajiri. Hakuwahi na na na. Nibu na. nasema kwa sababu ukomba utajiri wala vizio vya adui zako wala maisha marefu. watu wanaimba e, kwa Yesu tupate maisha marefu nini kushinda maadui zetu. Wanaimba hivyo. Sulemani alikuomba hivyo. Aliomba hekima katika mambo ya Mungu ili kusuluhisha taifa la Mungu katika hekima ya kimungu. Mungu akasema Sulemani ulichokiomba kilikuwa kinalenga katika utukufu wangu na huo utajiri nakupa. Na hayo maisha marefu nakupa. na vitu vingine ngine kwambie tukiwekeza kwa Mungu katika zile zilivyomtoa mbinguni tuwekeza katika wokovu hata huo tajiri wa dunia natatupatia kweli kabisa ila wewe katiza acha vya Mungu weka vya kwako na yeye ataacha vya kwako mane na mungu kidogo eh ndio bali sasa ni nidanganya eh ni nini ni nifume fume na nyosha moja kwa moja kwa upi eh koje ya pili Mwengu wa mibili na sawa katika kitabu ya Yohana mlangu wa tatu mstari wa Mtu, yesu wa nazima kwa kinyo chati. Yohana tatu tatu. Mtu asipozariwa mala ya pini. Hakwezi kuono fano wa mbinguni. Emu niambie hivyo viego hizo baraka zinaingi aje katika yuhu mstari. Wana vio mbili kila siku. Na uongo. Hizo tweni mnazo so, panga. Hivyo vitu gani hamtoki kupeka injiri kwa wanadamu wengine huko nye mna. Jima. Alafu. Mna tafta. Mpendeza mungu. Haipu. Paka sasa tumona kitu ya kwata. Kambuza biblia. Kitu kitu mtoa yesu mbinguni. Na ambacho wakujia kufanya duniani Ni watu waweze kukolewa. Mutashipo za duwa mara apiri. Weze kuhonufahama mbinguni. Kwaja apiri nasema hivi. Ndo e, hile inayo fanana na thawabu. Katika uzima wa miliri. Yani tayari mbinguni mesha fika. Lakini usifike mtupu na mikono yako mtupu. Ufike na mataji... Mwene kuulize wewe, unainifatria kutokea mbae na ulioko hapa Una mataji gani utafika nawe kwa Yesu Christ Kweli labla umeokolewa Kweli wengine wengine imewasikia mkikiri kwa kinyo cha chenu Na baada ya kusikia ni njia yote ya wako vile Tunaita Roma's Road, yao njia ya, ya, ya kilumi hiko kwenye kitabu warumi. Unibada ya hapa ukuna taji gani Tajira kwanza lugu yangu, vitu minawo tupa mataji Biblia inasema katika 1 Corinthians 3 pale mtafika pale baada ya kidogo ambavyo ndio vinaitwa dhahabu na na fedha za kiroho ni roho za wanadamu utakazofika nazo kwa Kristo. Mm -hmm. Ngoja nikwambie neno moja ili uliweke labda kwenye somo la leo hili ili neno enda kule ongea wang, ndio ujumbe wa kondoka nao mpuma. Nimeshasema ola kwanza zile sawabu, wa pili muhimu ni hivi. Ngoja nikwambie Kazi zote zote kwenye uso wa dunia hini. Nambingi. Biblia nesema zitaunguzo kwa moto. Zita puteketea zote. Iwe ni nyumba. Iwe ni viwanja. Iwe ni nini. Iwe ni elimo. Iwe ni vieti. Uliwe vipata kutoka ulaya, Iwe kina kitu vitateketeu. Iwe ni uprofesa. Iwe ni cheo. Uwe siji nini nini. nini Uraisi. Jote vitateketeu. Jote. Na miri hii. yote vitateketeu. Kitu kitakacho ingia katika uzima wa milele. Kitu kichoko katika... Umabaji wa mungu wa sasa kitakacho tingia kwenye uzima wa minele Ni roho za wanadamu tu Niso zitaenda mbele Vitu vingine vio viyote vile Vyote, vyote materials Vitaishia katika unimengu kuhu unapuha una Sasa Kama hivi Kwa vwano uwekeze katika Nyimbo Uwekeze katika Vyote vile Hisi yonamitumichi ya mungu Ozi hivitu vile Kwa vitu biblia vitaisha, kitakacho dumu kwenye uzima, kitakacho kwenye mbimu mpya na nchi mpia, ni roho za wanadamu. Sasa, ni hizu ndizo dola, hizu ndio dahabu fe, na fedha, eh, vitakapo fika kwenye uzima amide. Kwa sabi mingine vitu vitakwa mpia sasa, uwekeza katika kita kacho wa kita fika uko, ni asara. Ni asara, vitu vitakapo fika uko, jie, umewekeza katika roho ngapi, wewe ni mama umewahubili watoto wako habari za wa ukovu au unachojua ni kuwapakiza kwenye gari na kuwapeleka mlima siti kwenda kwa kushinda wanacheza, wanaogewa wanafanya ni ehhe kama umeshinwa kupeleka njiri kwa watu ambli basi zi hata roho za watu wako wa karibu nazo zikamani sawa mbele za wewe ni baba uko busy unahakikisha watoto wako wanawalipia ada katika shule bora au mwingine unapeleka mpaka sijui Kenya wanenda kusoma lakini hujawahi hata siku moja kuambia bali za kwa sababu una wewe mwenyewe una na sara eh kwa hiyo wewe thawabu tumeshamaliza wokovu wetu sisi wenyewe abda tuje kwenye sawabu Kwa wengine kwa kristo ndo izo sawabu. Kipote na sema. Sijika mani na munda wakutosha tena. Munda usha nishia-shia. Ah. Mkoja ni some mstari mingi kwa pamoja. Haraka haraka harafu. Eh, some katika kikaputa amari kwa mnangu uro wa kumina sita. Eh, mstari uro wa kumina tana sema hivi. Akawambia enendeni ulimenguni mwote ya mka hibubiri Kwa kila kiume. Sawa. Unaona. Unaona. Yesu walipu kuwa naondoka, ujumba liwa ambia haja wa mbea nineni unumanguni mkajenge wa shure. Mkajenge, sii mkashike zuwanja za kanisa, sii katika, asima nineni mkahubili njiri. Mdongi lalaka shama, ah, inaweze kada hivyo vitu, hivyo mitakuja kuwa msingwa kuhubili njiri. Ha ina shika. Lakini siyo kuhubili njiri kwenyewe. Yule anaye hubili njiri, ndiye ambaye mungu na mpa, eh, mapaji, mataji -ma ya juhu, sawabu za juhu. Kwanza ni ndio ujuma alioacha nyuma. Wakati yajaloaondoka hakuacha jumbe nyingi, aliacha nendeni ukahubiri injili kwa yake. Je, kwa sababu alijua hilo kitu cha baada ya kuwa tumeokopa. Je, unaweza kuhubiri injili kama wewe mwenyewe hujawahi kuhubiriwa na kuokolewa? Hivi mtu anaweza kaenda kuwa mwalimu wa hesabu hakuja wewe kufundisha hesabu? Kwa hiyo unakuwa tayari umeshaokolewa. Sasa umeshamaliza kupata wokovu, wewe mwenyewe mbinguni una kiti, unaenda kuwapa wengine. Nendeni mbinguni kote ukahubiri. hiyo netuwa the great commission, au ut, utume utumemkuu, hatu ut, utumemkuu, siyo kwenda, ufanya hayo mengine yotu nikuwa asema, ni kuhubiri injiri watu wakaupoleo. Injiri ya kweli, ya Biblia. Eh. Biblia nasema, ah, ah, ah, kwaza ni mechofa, kini, na naweza na yote kidogo. Wakondo wa kwanza mlango wa 3:8 Biblia inasema hivi. Sasa leo na zaidi. Na hili simeshakuwa nafunzi wazuri mtaelewa. Wakondo wa kwanza 3:8 anasema basi yeye apandaye na yeye atie maji ni wamoja lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawa sawa na taabu yake mwenyewe. Thawabu tunazopata ni anaposema kupanda na kutia maji anaongelea habari za roza wanadada. Hamaanishi ashamasha Haa umanishi kitu kingine iyo ni, ni inaeleweka kwa mtu mbae kidogo alisoma biblia kiasufrani. Maana si, a, maana si tu wafanya kazi pamoja, si si ni wafanya kazi pamoja na mungu, nini ni shamba la mungu, ni jengo la mungu. Haasema lazima tuwe tunafanya kazi pamoja na mungu kwa ajili ya kwa hatu ingini. Yesu kruza kujatu ya ni kitu pamoja tu kutafuta wa tunafanya nae sambamba. Kama vile Yesu wa kwa naonoka, akina Petro wako pembeni yake, kina Yohana wanatembea, vile vile ndivu wa tunafotakewa tuwe leo hii. Kristo anaenda anaingia katika roza wa nadamu. Wewe umeambata nae, umembeba, Kristo umeenda nae. Fikiria hilo. Fanya utaratibu. Nina magoti magote mwuzi mungu. Nipe uwezo wakwezo kwa wa mtu mmoja tu. Mwaka, kina mwaka, mmoja tu. Mwombe tu. Nikazi siyo nye pesi kweli, lakini ifadu. na usijilazimisha sana mume anaifanya ana ni Kristo wenye mume Kristo taka na hi ya yangu ni manam kwa yangu eh kwa hivi kwani yuzu watoto uzarua na wanaa kwa uzarua na wanaume au naote naote Hile video uokuvu na fanya naote ukwento ukuanza tatu kumi na moja kumi na tana na sema hivi Naenda haraka kaki nasema, Maana ni pale tu ni mbele ma ana msingi mwingine hakuna mtu wawezaye kuweka isipokuwa ule uliokuisha kuwekwa na, na kuwekwa yani ni Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya samani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itawekwa dhahiri. Unasema? Vitu ya thamani tuweka kwake vitapimwa. Anasema zitapimwa kwa moto. Na nini? Sina muda huko. Lakini unasema kazi ya mtu kitegetea unakuta una kitu unchomfanyamo akikipima kwa moto inakuwa majivu. Wewe kwambie watu wengi wanaweza kaopoka. Watu wengi kwanza wenyewe hatashinda kufika mbinguni. Lakini watatu watakaofika kazi yao kipimo itaonekana ni majivu. Kwa nini? Sino kwa tunao Biblia kama wasita niko na uhubiri hivi. watu watano wanafanya kama mimi sambamba na mimi. Eh. Sikuwapata. ukipata ningewashawajua kama wapo. Eh? Kwa nini? Kwa kaza wanadamu eh ni majivu. Eh kama una uwezo kuhubiri ama neno wa Mungu na Mungu kinyo kinywa, amekupa sauti, amekupa jukumu hilo, una jukumu la kuifanya, ndipo utakuwa meka dhahabu na mawe ya thamani na fedha. Lazima unajenga na majani na manyasi. Na na, na makuti makuti yote yataunguza, yatakuwa majivu. Lakini mtu na eh, sana wakumi natana sio kazi ya mtu ikite, ikiteketea atapata ata pata hasara walwato rio ifanye kazi ya mungu, e, wako e, wako mungu, vongo vongo, na mimi mungu, na tusuti tuongo ngo ngo, na nini, labda kama wakoko kwa au nikashoga kashoga kana da tupo tutuvura na vura naba, eh, tunawezi kuelewa, kana tena kama kama wanamke koko yuko kana tena yuko kwetu, e, ni kato mungu, ni mungiri, ni nini? Ni. Haka hiyo ni ndiri chama tu hata moja. Ndio, hamjayo utowana auto hiyo tu. Tunajua kuvata tusute tusu, tusu, tuma wabana, na tunguo nguo fulani. Hauweza kaongea maneno mazito kama haya, neno la Mungu. Ni moga kama mjusi. Eh, lakini kama ameokoka yeye mwenyewe akashindwa akawa mdhaifu, yuna sema kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto. Ene na ukolewa tu peke yake. na anaondoka. Ni kama mtu una nyumba inaungua, unatoka wewe peke yako unaacha vitu vingine makodora yanauguwa kila kitu. Eh, anataka, nataka tutakapenda kwake twende na vitu yetu zenye zenye thamani katika usimamizi. Na <tau> nimeikwewa haya. Eh. Eh, hebu katika hoja ya mwisho. Kwa ya muda kulikuwa na maneno mengi. Eh. Kwa mfano, anasema katika matayo tano, tatu. Hemi tusome, ah. Neno na mungu ni jingi. Najua mungu wa kupa neno jingi, unakuwa kazi kidogo kuli, kubili, kwa nino. Zoni mengi, unajuliza hili leo ni liache, hili hili, hili, kubili. Unakisema katika kitabuti ya matayo, ah, tusome matayo, same church, matayo tano, tata, nasema hivi, heli walio wa roho, maana ufarma mbingu ni waho. Maisha ya umaskini wa roho ufamu wa mbinguni ni wao. Ni maneno yenye nini? Yenye thamani. Yaani yeah. manake hicho kitu na kikuta mbinguni. Hivi kuna kitu kingine kizuri unaweza kusema kwamba una ufamu wa mbinguni ni wao. Hicho ni kitu chenye thamani. Maisha ya umaskini, Ma, maisha ya kumhitaji Yesu Kristo mara kwa mara. Wondo ndio maskini na upungufu wa roho bila Yesu hukamilika. Lakini kuna watu katika dini zao katika ni anakuwa yani Kristo anaingia tu kwa sababu kwanza nenda kani sani kwa sababu hatai benefi. E, wa tatu, mwasilowe kumi na chama. Henry wenye kuziwa kwa ajili ya haki maana ufarmu ambenguni nao. Ana yaki na petro power, kina petro. Wana kwa ajili ya haki. Anakosa usingizi kwa ajili ya haki. Anatoka toka ushu, ujasu kwa ajili ya haki. Wengine ana kwa ajili ya haki kila zima. ni vitu wenye zamani mbere mungu. Kwa sababu ufarmu ambenguni, kitabacho kina kinakupa ma, malipo ya ufarmu ambenguni ni vitu yenye zamani kicho. Eh, lakini sivyo hivi wanaadamu wanadamu ana mtavuta. Eh. tusome kwa mfano akina mama, em angalia mbele akina mama angalia. Ili neno naomba akina mama mlioko, hata ninyi wa asa mabit bit ili wa mliangalie mli kama lina wafaa, mlibebe. Kama mkiona hali wafai, sitawalazimisha. Em usikie katika kitabu cha Petro kwanza, wa kwanza mlango wa 3 mstari ule wanana 8 hivi. Bali Watasema, kujipamba kwenu, kusio kujipamba kwa nje Yani kusuka nywele na kujitia dhahabu Na kuvalia mavazi, mazuri kwa lwe nyingine Bali kweni utu wa moyoni usio onekana Kito mbamidi wa nicho Katika mapambo ya sio haribika Yani roho ya upore na utulivu hizo ndo kito machu kwa manamuke kimeondoka Roho ya upore na utulivu Manamuke aloni mpika kelele Mwenye kujinoa Mwenye kelele, mwenye ukujionyesha Roho ya upore na utulivu iliyo ya samani ku mbeleza mungu. Hivu ni vitu enye samani. E, sura yako zuri, haina samani mbeleza mungu. Mavazi yako mazuri, haina samani. Cheo chao, sijiu, cheo elimu yako, vyote hivu mungu anajaka kupa. Lakini roho ya upole na utulivu enye samani mbeleza mungu. Najua manadamu hajari sana kitu enye samani mbeleza mungu. Lakini mina jukumla kukwambia. Mita kukwambia. Na kukusomea. Nimehubiri vipati Zangwa mnirewe Hoja umesho Sawabu sa za hapa duniani Ivo vitu kwa vitu na mungane ni vita mbato vipita duniani Lakini vya hapa duniani Emtoene semu katha katha Haraka haraka Tuko kwenye matayo pale Uschoke us, us, us, us Nishoke pia Tuene haraka haraka Nita vipitia haraka haraka Hivi ya duniani Watu enge wanafubiri Kwa hiyo Siitaji sana kufirudia Kwa sababu Wahubiri uh, uh, waki ni wengi Mimi mtabusa vina mawe watu wa wangusaki Matayo tano kana anasema hivi. "Heri wenye upole maana hao watairithiinchi. Maisha ya upole." Leo watu wamejaa na ukari, na na na, na shutuma na vujo na na, na na na na mararamiko na na, na uchongezi mtu akawa sio upole kabisa. Maisha ya upole ni nini? Ni kule kufanywa mabaya usilipe mabaya. Mm. Eh. Kweli kabisa. Sio hawafundishani makani sana. Ile akusema siyo akupiga kulia gelda kushoto wamesha achayu njiri, isha bitono wakati, imesha fungo. Eh. Matayo tana usaba, anasema hivi, Heri, ukisikema neno wenye Heri, kutoka, amesema na Yesu, hivyo ndo vitu wenye samane. Anasema eh. hivi, Heri wenye rehema, maana hawa watapata rehema. Leu, hii watu awana rehema. Rehema na upone vitu unafana, nafana. Rehema ni kule kuwasamehe tu watu, bila hata kama watuwa masitahini kusamehe. Eh. Kule kuignore mabaya watu anau kutende. na kule kutoku lenga kuwatendea wengine mabaya mtu mwenye rehema rehema eh kuna watu wengine anaweza labda unamdai hera kwanza mtavutana na yule anaye dai anakuwa mkorofi na anayedaiwa anakuwa mkorofi wanakuwa hawana rehema kabisa unaweza kukuta watu wanaouana wakashinga 2000 wakosa rehema a ah, ama neno ni kweli E, eh, yerenia, ngele, well, tumalizi, si, ee, eh, ni kimizane, <sighs> ni kazi ngomu, yerenia kumina tano shina mojo, sikiza manina, sikiza manina nye, hizi ni thabu za dunia, hivi vitu ni vitu ya kuhishi duniani, thabu za dunia nini, wafano ukisha kuwa na rahima na upole utahipuka magomvi na wanadamu Ukifanya rehema na jirani yako, utapuka ukamu na na jirani Na utambaye mnaunala kila siku Eh hey. Ukifanya rehema na mmeo na mteo Mitakuwa mnaamani ndani ya nyumba moyo utatulia ndani ya kifuwa chako Eh hey. Yeremia mlango wa kuminatano Mimi napena kusoma maneno sana shina moja ya, ya mungu ndiyo na humo Eh hey. Mtafupano wa kidogo Mmeo wa shina moja Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya nami nitaku nita nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha maisha yetu vitu wenye thamani ni vile ambapo ni pani Mungu anapokuwa yuko upande wetu atuokoe na mkono wa watu waovu eh, hivi ni vya duniani lakini vina uhusiano na jinsi tulivona na tumekum, yani ni una na maisha yetu ya kimbingu lakini eh Mungu anapozema niko tayari kukupa Niko tayari, hivyo ni vitu wenye thamari hi, Vitu wenye thamani kwa watu ni kupata pesa Kupata cheo, kupata kazi zuli, kupata nini Umaharufu na nini Hivyo vitu yote, have you coping Mungu haweta kuambio kwa hivyo vitu kwamba mba ni takokuwa na mikono ya watu wabaya Watu wana tafta nini Mungu kukokuwa na mikono ya watu wabaya Wana tafta vitu wenye kuapa wapa na fedha. Watu nijua wana tafta hii choki inglesi endio? Tutafute hii kambacho mungu wana kisema katika nikatukua kutabucha Zaburi Zaburi ya tatu, eh? Ana Biblia nasema hivi, msta, hile hile uzo ereka hivi. Zaburi shina tatu. Zaburi shina tatu, hini anasema, ni japo pita katika bonde la uvuri wa mauti, sitaogopa ugopa mabaya kwa maana u pamoja nami. Tunapokuwa katika hali ya mienena mbao mungu, anapita na sisi. Je, ma, uvuri wa mauti unapita, upiti? Unapita, sindi yo. Lakini mungu anasema niko pamoja nawe niko. Koi. Hai ni maisha samani hai. Ni vitu ya samani meneza mungu. Eh. Zaburi ya miyamoja ishirini na moja Na intamalithia kwa kumbra tolati e, Na mibakiza mstari miwiri ya kufunga kabisa zaburi ya miyamoja ishirini na moja Sijini kufika huku Ni mewezae nilikuwa ni kwa naona kama sita maliza Zabuli ya miyamoja na moja Biblia nasema mstari wa sita na wa saba nasema vi Juhua harita kupiga mchana Wala mwezi wakati wa usiku bwana ata kulinda na mabaya yote Ata kulinda na siya kukwe kwa mbietu tafute ulazi wa munga Tika mishetu hapa hapa duniani ]اه. Lakini wewe ulize Hawa wachungaji wanaoishi kwa mapesa na nini Mungu watawalina na kasa utapigwa na kasa hawa Na uvimbe wa vizazi hey. Na kasa za matiti na vitu kama hivyo hey. Tutafute urazi wa mungu Biblia nasema katika itabucha kumukumba la torati nitakuwa mefungia hapo Mambo ni mengi lakini Nishie tu hapa Niku na visali mingine Kini sita zaidi ya hapa kwa kumbukura torati mstari ule wa 28 sio choki mstari mmoja tu tutasoma wa 8 kumbukura torati 28 8 anasema hivi Bwana ata iamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayoyatia mkono wako nae, ata atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako eh Mungu anapokuwa na uradhi na wewe na tuna wa Mungu e, Biblia inasema Bwana atau tu baru kita tu siapa mungkin ambingun apa perik ni ni kat kat je naya so tu mungkin tu